«За твого коня. Такого румака не те, що пушкар сам Хмельницький ніколи не мав. Такий коник цілої слободи вартий, гарячий, карий, як вогонь». Іскра розплющив одне око, глянув на неї і зрозумів, що з нього кепкують. А я дурень весь час думав, що це за мої ясні очі ти мене полюбила». «Ти також колись говорив, що полюбив мене за брови мої рівненькі, а потім признався, що тобі борщ мій сподобався найбільше. За борщ мене полюбив, а не за брови?» Вони вже давно так не говорили собі, щоденні клопоти й тривоги забирали в них весь час та сили. Та не сьогодні ця ніч була їхня. Після деякої мовчанки знову заговорила вона. Жінка відразу здогадалася, що розмову про Гриця її чоловік почав не випадково. Маруся все ще лишалася в його серці. Дурна була чураївна, що Грицька вибрала, а не тебе. Тепер він розплющив відразу обидві повіки. Чого це ти раптом згадала? Так ти ж сам питав. Хто гарніший. Іскра знов заплющив очі. Він їй подобався серцю не накажеш, кого любити. Та жінка збиралася до кінця сказати, що хотіла. Це через батька вона вибрала його, а не тебе. Іскра не зрозумів. Вона терпляче пояснила. Вона не любила козацьку старшину. Ні твого батька, ні Хмельницького, ні Вишняка. Вони повстання підняли проти ляхів, усі живими лишилися, а батько її загинув. Його ляхи спалили у Варшаві, страшна смерть. Гордій Чурай був простим козаком, а так воно є, що старшини справу починають, а простим – Козакам закінчувати доводиться. І скравдав, що дрімає, Та думав над словами жінки. Справді, Мруся була сильною, Така кривда могла запектися в неї в серці. Батько й справді дуже любила, Це він навчив її малою співати. Іван глянув на вікно. Зорі ясно висипали на небо. Там десь поміж ними є й Зоря, його Марусеньки. Зараз вона дивиться на свою Полтаву. Просить Богородицю за козацький полк їхній, що з дня на день може виступити в похід. Вийде з міста з піснею, заспіває дружно, Її улюблену засвистали козаченьки. Буде ще один похід, не одна битва, Попереду страшний ворог, позаду рідна Полтава, А вгорі поруч із малиновим козацьким стягом Марусина пісня. Іскара пригортав до себе кохану дружину, Що вже тихо спала, Свою господиню, розумницю. Недалечко в колисці сапив Івасик, А згори посміхалася Марусина Зоря. Розділ п'ятнадцятий Весна цю року атакувала стрімко і рішуче. Сонце відтіснило сніги спочатку з верхів, А тоді все далі і далі. Ворскла також пробила крижану оборону і понесла свої води широко, змиваючи сніг із берегів. Зачувши весну, почали злітатися журавлі. Кажуть, що це вони принесли весну на своїх крилах. Насправді це весна приносить їх. Відсидівшись в теплі, вони повертаються, щоб доказати, які вони вірні, сини України. Скажу вам, що мені, персонажу негативному, весні радіти нічого. Це ви мали б тішитися квіточками, метеликами, пташками, сонечком, життям. Моя доля – радіти ночі. Із практичних міркувань весна безумовно краще. Тріскучий мороз не сковує тіло. Крижаний вітер не пронизує його, наче ножем. Усюди болото під ногами, мокро, жерти хочеться, то все одно це краще, ніж зима. З весною оживав і наш полтавський рух. Дейники озброювалися ножами, рогатинами, навіть колами затисавши їх. Народу в місті було повно, всі чекали. Полтава перетворилася на великий повстанський табір. Все тут кипіло, мов у казані, всі були в роботі. Хлопи, що повтікали до пушкаря і вірячи в свою кращу долю, працювали з подвійним завзяттям. Ми намагалися не робити нічого. Не для роботи нас мати породила. Ми крутилися то коло Барабаша, то з Іскрою, то з Іваном Донцем. Це був новий Дейнек, що невдовзі став загальним улюбленцем. Це він найчастіше виводив їх на грабунки багатіїв, хоч Пушкар намагався стримувати. Ми тільки те й робили, що намовляли всіх підряд до вилазок на чужу територію, якою тепер стала вся Україна, крім Полтавського, а частково Лубенського і Мергородського полків. Ми палили, грабували, кількох відправили на той світ, що доставляло нам найбільше радості. Щоб задурити голову Виговському, Пушкар дав клятву боярину хитрово, що бунтувати більше не буде, за що отримав грамоту карбованці і соболі. Він, як і барабаш, чекав свого часу. Тим часом Дейнекен розходилися, ними керував Донець. Це було вигідно всім. І пушкар, і бояри мали на кого звалити, а повстанці тим часом робили погроми. Запорозький посланець Михайло Стринджа, який також для запорожців отримав грамоту, закликав чернь до бунту. Він розпустив чутку, що проти гетьмана цар дав пушкареві гармати, що в Білгороді стоїть 40 тисяч ратних людей, і що цар закликає всіх повставати проти Виговського разом із низовим воїнством. На гетьмана постійно йшли доноси. У цей час Виговський послав послів до Москви, Лісницького і Богуна, щоб ті замилювали москалям очі, що гетьман їм вірний, щоб не слухали барабаша і пушкаря, які досі бунтують, б'ють людей, грабунки чинять. Сам тим часом вів переговори з ханом. Він розумів, що Москва ніколи не допоможе йому приборкати бунт, а лише буде посилати пушкареві соболі, і нічого не варті грамоти. Тоді ж за деякими відомостями до пушкаря й справді прийшли московські гармати, зброя, гроші. Полтаву слід було покарати так, щоб іншим відпала охота бунтувати, а цареві показати, хто на Україні господар. Немереч безперестанно вів переговори з Казимиром Беньовським, послом Королівським, вони складали угоду, яка могла би примирити козаків із поляками і знову прихилити Україну в обійми Речі Посполитої. Немиричи від імені Гетьмана ставив досить високі вимоги до польської сторони, аж Беньовський обливався потом, але мусив приставати на них. Не той був час, щоби Польща Україні могла щось вважати. Протиставити. Звідкись прийшла чутка, ніби запорожці впіймали трьох татар, що хотіли в човні з дровами прокрастися Дніпром. Вони зізналися, що йдуть від гетьмана до хана, розказали, що гетьман із ханом хоче завести дружбу, і хан зовсім не проти. Запорожці заворушилися з ними й пушкар. Він оголосив, що гетьман – зрадник, ляг і почав готуватися до війни. Донецький вивів знову свій загін на вилазку в Чегринський полк. Цього разу ми мали покарати Івана Бублевського, гетьманового шуляка. Він мав хутір на землях Львобережжя, нас туди мав провести один із хлопів-утікачів.